This is Morning Glory on Pirate Rock. så är det Morning Glory här på Pirate Rock varje morgon mellan klockan 06 och 10. Och sitter Daniel Jeldius, Mattias Eriksson och jag, Chris Svartman, med dig. Mm. Mattias, vi har fått besök. Ja, det har vi fått. Fan vad trevligt. Vi får ju hälsa två av medlemmarna i bandet Exit Stage Left, Daniel och Arvid. Väl varmt välkomna. Tacka, tackar. Tackar, tackar. Hur står det till en sån här morgon? Det är, det är så bra så. Vi har skönt med en liten roadtrip på morgonen. Så här. Vi kommer från Borås här direkt. Ah, ja, så det fan trevligt. vad trevligt. Då kan du ju dra trafiken samtidigt. Du såg det ja, vet, Ganska lugnt faktiskt. Vi körde, ja. över, körde över Allingsås. Så det var inte, inte genom Göteborg då. Men det ja. var jag vet, ganska lugnt. Lugnare än vad jag hade trott. Perfekt. Ja, eh, vi slackade ju lite tidigare i programmet här om just så här, namnet Exit Stage Left. Eh, och då tänker man ju direkt så här. Har det lite med Rush att göra eller Ja, det är, ju, det är ju det vi alltid, alltid får, får prata om. Det är ju, vi är ju väldigt inspirerade av Rush. Mm. Sen kan man ju Säga vad man tycker om, att vi, om vi låter som Rush eller inte det, det, det tror jag inte alla tycker Och det tycker du inte vi heller Men det, är en stor, det, det främsta är att det är, de har inspirerat oss till, liksom, till varför vi startade bandet Alltså har man tagit det, det så. namnet då får, man, då får man vara med på det För då kommer ja, de, de frågorna liksom. mm. äh, Ja men absolut Och det är ingenting jag skygger ifrån Jag tycker det är viktigt att kunna vara tydlig med sina referenser också liksom, I musiken För det är ju det är också därför vi håller på med musik För att man älskar annan musik oftast Såklart och det är ju grymt, men, men i övrigt då, man, när man lyssnar på, på er, när man lyssnar på ni har sett en platta tider som heter Appleberry Trees, ja. jag vill lyssna lite på den, Jag hör lite influenser från alltså, 70-tals, det är lite Deep Purple, det är lite Yes, det är lite blandat sådär. Är det där era influenser ligger eller? Det skulle jag absolut säga. Mycket av det är det. Ja. det är, jag vet, Rush är en gemensam nämnare i bandet, Sen tar ju olika olika, tar ju olika mycket inspiration från olika håll och sådär. Men det är, det är ju mycket där det är grundat. Och det är inte så här att eh, Rush the Purple och eh, Venom liksom. Jag, jag, tror, jag tror det beror på vad man frågar. jag frågar ja. vad vår trummis ja. så är det mycket, mycket mer modern metal än vad det är från ja. oss andra. Ja. Vi, ska, vi, ska ta, vi ska ta och lyssna lite grann hur det låter. Vi, vi diggar ju det här ordentligt. Vi tycker det här är fantastiskt. Så kul att få dela med oss eh, av era musik här på Pirate. Eh, piece of Gold. Exit Stage Left. This is Morning Glory on Pirate Rock. Exit Stage Left bland de här piece of Gold. Och, och, och sitter ju med två av medlemmarna här, Daniel och Arvid. Ehm. Um, den här plattan som jag låter där från den är ett och ett halvt år gammal ungefär släpptes mars 2017 ja, fril. den ja, ja. första filmen ja eh, och eh, nu är det nytt material på gång när kan man förvänta sig att det här kommer ut det är ju den eviga frågan ja, är... <skratt> vi, vi, vi har förhoppningar på att att äh, bli färdigspelade under, under hösten i alla fall och så det är ju mixningsprocess och sånt som är alltid allt det är knepigt Men vi, vi hoppas på till våren liksom. Ja, man kommer någon singel först Och sen så kommer plattan om året. Det är förhoppningen, absolut ja. vi, vi är ju så taggade på att få Visa ny, ny musik liksom. Har ni ja, skrivit färdigt plattan? Den är, den är färdigskriven En mm. arrangemang och sånt ska ju färdig, färdigställa så. Men, men nu är det mesta skrivet Det var nu över sommaren som, som vi gjorde De sista, sista spadtagen där på det så det känns bra. Hur, hur ser processen ut, skrivande processen? Skriver alla bandet tillsammans? Eller har ni någon som, som skriver mer eller mindre? Och säga, hur funkar det? Jag, jag, skriver, jag skriver mycket av Maka och ofta kommer jag kanske med en idé till bandet. Och att vi utformar den liksom ihop. Men jag skriver väldigt mycket själv. Just det, det är ju väldigt så musik som jag tycker får, får mest... Man får ut mest av den när den är detaljerad. Och, och liksom lite så i... Ja, men lite micromanage ändå på något, på något, eh, något sätt. I alla, mm. fall i, I alla fall i början till någon slags mall. Men Dan, hur, tänk, mm. hur tänker du som är... Nej, ja, men det, det är ju absolut så det är. Det, du, du kommer med idéerna, du har, du har en tanke på hur du vill att låtarna ska vara. Och sen, eh, sen utifrån det så jobbar vi ut detaljerna medan vi sitter med dem och spelar och testar saker. Och, ja, men som, som det brukar se ut när man skriver musik liksom. Mm. Eh, när man lyssnar på det, så, och, och det förstår man också klart, att har man Rush som förebilder, då kliver man ju inte in bara och är lite så här halvduktig på att spela. Det, det kräver ju rätt... Eh, jag kan tänka mig att har man Rush som för förebilder så kanske man är lite extra nördig vad det gäller sina instrument och så vidare. Är det så i band? Är det skolade musiker? Ni liksom så här, eller har ni varit på och spelat sedan ni var två månader gamla? Eller... Ja, det är ju typ. variation, men vi har ju alla möts. Eh, Vår basist kanske är en lite så outlier, men vi andra tre och alla möts. Vi har gått eh, musik. Vi olika tillfällen men vi har liksom spelat i orkester tillsammans eller spelat på gymnasiet tillsammans eller haft liknande så vi har ju, det har ju varit en skolad, en skolad gång liksom. just det. det här är ju typiskt rockband va? att man liksom har gått hela vägen från att man liksom sig för med polare i replokalen och så sliter och sliter och, och njuter och kämpar och så, och så kommer man fram det är ju liksom inte den här man blir, man blir liksom sångare över en natt plötsligt bara för att man ska komma i ett tv-program det här är ju liksom the real deal Ja. Mm. Och det är väl då det låter, när man lyssnar på det det låter eh, det väldigt väl producerat. Det låter, ja, det låter bra liksom. Hur ser eh, processen ut där? Har ni något en något eller sköter ni en grej själva eller hur funkar det? Ja, vi har haft sån fantastisk tur att vi har träffat en, en annan eldsjäl, Stefan Buman i i Borås som har en studio som har liksom som är musiker själv och har byggt, byggt sin egen studio helt enkelt och vi spelar in trummor där för jag hade jobbat med honom innan. Mm. Och han han var väldigt taggad på musiken, han gillar också de, alla de här banden vi tycker om han tycker om hur vi lät och var så här, han, ville, han ville gå in i det här med oss och göra den här musiken eh, eller få den här musiken att låta så bra den, den kan göra liksom. eh, vilket han har otroliga, liksom, otrolig skicklighet i att, i att göra att hjälpa oss att spela in, hjälpa oss och guida oss mycket liksom, i, i, i sound och Produktion främst. Liksom. Ja. Och hur funkar det idag? Med band, som ni som är hyfsat, man ska säga, hyfsat nya, det kommer en andra platta nu så det är inte supernytt såklart. Men, eh, replokaler, sådana varianter. Hur funkar det? Drepar man hemma i och så, eller eh, Har ni liksom en fast replokal som bara är er? Eran, eller hur, hur funkar den sån grej? ja vi, vi hade det innan. Uh... Efter att vi fick kontakten med Stefan och vi började spela in mer i studio så kom vi fram till att det var, inte, det var inte riktigt lika hållbart att ha en separat replokal när vi ändå spenderade all vår tid i studion och där när våra instrument ändå är där. Okay. Så för tillfället så har vi gjort oss av med vår gamla replokal och så får vi se om det ligger i korten längre fram att skaffa en, en till lokal liksom. Hur men ser det ut framåt nu? Har ni någon gig på gång eller? Ja, vi ska spela vi har ju fått en otroliga, otroliga lyxen att få förband till Moon Safari i, i Göteborg på Klubb Gallej. Ja, näs, nästa lördag den 28e. 28. 28 september. Det, och det är ju också en sån sjuk, ett, ett förband som är ett modernt alltså ett svenskt proglockband som håller på nu. Eh, som vi lyssnar på. Vår, när vi släppte våran skiva så var det många som jämförde våran, våran skiva och, och de som band men också skivan som de släppte sen lite senare på året. Och vi tyckte också det är en fantastisk skiva Dan har varit ett fan länge Och vi hörde av oss till dem för att se Ja men bara för att säga egentligen Fantastisk skiva Om det finns något samarbete Vi kunde kunnat göra hade det varit kul Eller om ni har några råd eller liknande Och sen blev det så som av en Kanske inte en slump men det var ändå En fantastisk står kusen med dem nästa helg helt enkelt Ja precis 28, så får vi se då stage left på Galei Helt enkelt I Göteborg <skratt> tack så mycket <skratt> Lycka till och lycka till med plattan Tack, tack. tack. tack. Pirate Rock gives you the old classics